Bonjour! Aqqqarëno! Good morning! Aqqqarëno! Good morning to you! Mirë mëgjesi, mirë se këni ardur në kluinë mëgjesi, të ju përshëndesim nga Valet e Radio Së Klau e Femë në 100.4 edhe nga ekranin Klau të vësë. Mirë mëgjesi, mëndi, mëgjesi, mëndi, mëgjesi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, mëndi, Po bëhem i gati E kishe mirë në pjellin pasaj e ullin Grinë që i gata mikrofonin tim Ata, ata, ata, brava Në <të> gjëmë pasë tër Ata ere, ora po shkon fix 72 Pak nga pak Ne kemi program në bushur plotet e për tit në sotë Me lajme, me lojra, me kuriositete Kemi në disa këngshumë bukëra për të luajtur E tjere, <të> e tjere, e tjere Blehem nishë këtu Jedi është tu Altini është tu Vërëm në dhomën tjetër Oll ta segurisht Në kryetet e tëtyrës Edhe Lori që përë në regjin për klap të vënd Që të qitë jemi gati Ndaj unë them Ta pjusim robotin sa ashtora Edhe ta njizim zyrtarish dhe për sot Mishë të keni ardhur në klubin e mjësit Në klap FM në 100.4 Ora 7.2 minuta de souffrance pourquoi cette charne dure commence je ne suis qu'un être sans importance sans lui je suis un peu par rouge jeté en bulle seul dans le métro une dernière danse pour oublier ma peine immense je veux m'enfuir que dure commence është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Oh I can see the future coming to light the sadness in our lives. A kërkoni të dëgjoni këtë këngë në Radio Klan FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i par fiton një dhuratë. ora 7 dhe 10 në krypinë e mëngjesit në Club Fem në 104. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në no vitin 1849, Thomas dhe William Bowler shiten kapelen e para republikane në Londër. Në no vitin 1903, vlezërit Wright arrijnë të fluturojnë me avionin e tyre Flyer dhe të kalojnë 37 sekonda në ajër. Në vitin 1932, ka ardhur në jet aktori e mirë njohur shqiptare Tinka Kurti. Në vitin 1933... Në ndeshën e partë të kampionatit botëror të futboli Chicago Bears mundi New York Giants me 23 me 21. Në vitin 1989, në Rumanisht përthyën demonstratat masive kundër regjimit të diktatorit Nikolaj Cauchescu në të cilën humbërn jetën rreth njimi njerëz. Në vitin 1989, The Simpson u shfaqën për herë të pajë në rjetin televiziv Fox. Në vitin 2005, presidenti George Bush autorizoi personalisht një program përgjimit të Fshet në shtetit e bashkurat e Amerikës pas në gjarjes e njëmë djetë shtatorit të vitit 2011. Në vitin 2011, mediat e kore së veriur një oftojnë se Kim Jong Il ka vdekur pas një ataku kardiak në zemër. This is Club FM 100.4 This is Club FM 100.4 Më sigurohemi nga klubi në mëngjes, 78 minuta në këtë moment, miq, ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Unë jam këtu bashkë me Yerin, Artimin Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me ju në ora 7 deri në orën 10 në valet e Club e Farm në 100.4 edhe në ekranin Club TV-s. Tani ka radhën e Yerin na tregoj se cila është shpreha për ditën e sotme. Go Yeri. Jeni gati? <laughs> shpreha që un kam zgjedhur është kjo. Ngjashmëria midis parashtutës dhe mendjes është se asnjëra për dyre nuk ka vlerë nëse nuk është e hapur. Ngjashmëria midis parasutës dhe mendjes është se asnjë vetë ka vlerë nëse nëse nuk është e hapur. Nëse nuk është e hapur, po. Okej, okay. e bukur. <laughs> Kuçi ka thën këtë? Nuk e di, por unë kujtova sot gjat rrugës duke ardhur ë <laughs> uh, për në punë, u kujtova për këtë shprehje, do thash pse mos ta. Ar... Duhet të hapësh mendjen, duhet të hapësh e parasutën. Po normal, se ose mbajën mbyllur edhe plasu për tokë. Mirë. Pëlqen kjo. Ëm atëherë kam por shika diçka, ë, pendo sa ndoshta diskutojm pak më von pak më gjatë. Po përshkoj një lajmë i cili ka të bëjmë me mënyrën se si ne mendojmë Që dhe të thot? Mendimet pozitive apo mendimet negative uh, E thuet për shumën që kur ti je në, kur je në një humor të mirë uh -huh. Kur ndihesh mirë, kjo vjetre edhe në hapin tëndë Se hapi të bëhet më tak, tak, tak si, si me hedhje E ke parës <laughs> përshë se si e cënës është Je në humor të mirë, je me të mirë, akësha edhe të ndihet Ha? Je... Ahtu si ecën? Je je i lehtëshëm. Je i lehtëshëm, po. Si pupul. Je si pupul <laughs> të ecën hapi si kur ke një ritëm tak tak tak tak tak. Dhe mm. dhe pra, do të thotë që uh, mendimet pozitive, humori pozitiv të influencon mënyrën se si ecën. Tani shkencëtarët kanë zbuluar që mënyra se si ecën mund të, të ndikojë humorin gjithashtu. Pra, edhe ta e kundërta është, po, e kundërta është e vërtetë. Wow. Gjithashtu e kundërta është e vërtetë. Mhm, mm interesante. Um, për shembull kishin kishin bër këtë eksperiment. U qen dhën njerëzve që merrin pjesë në eksperiment, të studiuarve, dy grupe fjalësh. Një grup ishte me fjalë negative, një grup ishte me fjalë pozitive. Dhe u ishte këto fjalë u shfaqeshin natyrën ekran me radh, njëra pas tjetrës. Dhe ishin duke ecur ndërkohë në një uh, si thua këto çeshën në uh, një kod të saktë. Pista. Në pistë, në pistë, në, në, në pistat e ecjes. Um, Tanë, njërit grup i thuhej që të ecste nga dal me o po gjithmonë kushtoj tani më vjetata. Ështe uh -huh. uh, një shigjet, ta, e cila në varsësi të mënyrës se si e ecni në ata, shkon te ose majtas ose djathas. Uh -huh. Njëri grup ishte kërkuar ta çonte shigjetën majtas dhe ata e kuptonin që mund ta çonin shigjetën majtas nëse ecni ngadalë edhe kësu ngadal ngadal. Po, ngadal ngadal. Ndërsa uh -huh. grupi tjetër ishte kërkuar si shigjetën ta mbanin djathës. Dhe shigjeta mbajë djathës duke ecur më shpejt, duke mm. ecur me ritëm më duke ecur drejt. Kështu që këta me intuit njerëzit e mësuan se si mund ta komandonin shigjetën. Tani këta që ecën ngadal ngadal si të përkulur mm. që e mbani shigjetën majtas, ëh, uh, ishin njëra, ishin një grup. Grupi tjetër ishin këta që ecën më shpejt, të shpejtë e mbani shigjetën djathës. Ndërkohë të gjithë lexuan ato fjalët. Pam. Grupi që e mbandesh i gjithë në majtës Që ecte si depresuar Nga del, nga del Mbande ment me shumic fjalli negative Kërë pjuhet hmm. në cilat ishin fjallet që doli në ekran hmm. Dërsta, ishi fiksuar fjallet të këqia hmm. Sipse ecte Nga danë, nga danë, sepse atyre në dal nga dal sepse detyra e tyre ishte që të bannin shigjetën majta, se shigjeta, nëse këta ecën shpejt dhe me ritëm, mm. shigjeta shkon drejt djatës, kështu që kta duhet që të ruanin atë ritmin e keq, të depresuar të të cecurit. Kurse këta tjerë që kishin bajtur ritmin e lart, e shigjetën e kishin bajtur dhe nuk është thjesht që është i shpejtësi, po ishte ajo kontrolloi edhe nga saturaja e tyre, nuk e di si e kishin, por mm -mm. kta an banin me shumicë dërmuese, fjalë pozitive. Vaw. Wow. Sepse mënyra se si ecnin, ton Chicken Star don tikon edhe në humorin e tyre, në, në mënyrën se si mendon. Që çuçi nëse ndihesh një ditë keq për shemb, a dhe është e bukur aşe <gjë> po ta drejtosh trupin, të japësh ritëm hapit tënd dhe kjo mund të ndikoj ndjeshmë në përmirësimin e humorit. Fantastike. Ës mirë ta dish. Mm. Po, po. Që çuçi un tani duke ecur me ritëm të shkret mar kafen që e kam aty. <gjë> Them pasuan klubin e mëngjesit, tash tani është clap your hands nga Sia. 73 minuta ju përshëndesim të gjithë. Lindy and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Mr. Ganyard on crew, my name is Jason. Mm-hmm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 për të pritur gjithë juve që të vini dhe të na sillni këtu dhurata, jo për ne, por për fëmijët e Shqipërisë që nuk i kanë mundësit. Kështu që, ë uh, mund të planifikoni çështën e Ti mblidhni, ti palosni, ti bëni në vërkutia apo qese Dhe ti silni gjatë të hënës duke gdhirë të martën këtu Dhe e nërë njëmë dhjetë dhe ditës martë dhe dhe emi këtu Për 28 orë rrështu mirë presim të kërogneri Me lodra, libra dhe roba për fmijët e familjeve më të varë fra në Shqipëri mm. uh, Në mënyrë që të qojmë të gjitha ta Gzim, të gjit, të gjit nuk të do uh, por, por të shkruajmë dot. Sigurisht, ë këthe e kuptoj, por sa të të parë se mund të ndihmojmë. Sikur 5, 10, 15, 20, 30, 100, në fakt kanë qenë qindra për yush që kanë ardhur këtu vitin e kaluar dhe u bënë më mira dhurata. Kështu që shumë fëmijë ë uh, morën uh, gjëra të bukura, ishte nga zemra juaj dhe shkoi tek zemra e tyre. Kështu që le të durojm busqëshjet e Kalamait sepse është Pun vit ata i shijojm festat më shumë se të gjithë. Ju e mbani mend kur ishim të vegjël se sa entuziazmuar ishim me se çfarë atmosfere. Një Elektrizuoshim ku shikonin pemën, sido që mbajmë mend e bëni me pambujë e mbajmë me pambujë se dhe, drita, me drita letra kishte në kantonon orta. Me letra taj, me ngjyrë no? që i bënim si zinxhira. Po, po me hallka. <laughs> me hallka. Pun dorë me pun po. dorë ato letrat e pun dorës. Në ishë një krejsi, e përtet për, po. po, ja, Në ishë një krejsi, e përtet Në të në kokën olë të pëndoria E, masë përët, së këtë një përën nga të parqet Po i, e vazhdojnë kalemaj, kam parë në përshkolla përshkomun që të këtë dritarët e klasave endhe në gjitën shu Pambuqe, mm. pambuqe Shuka pambuku E vërtet Si flok dë bore Por, mm. letë shkojmë le të, të kalemaj, të shushem banime në 22-23 në do jemi këtu Ju e, ani që janë në faircoline. Le ti avim pa gazim, tani ka një lloj ka një lloj mirçënie në disa familje që mund t'i japin, ne mund të, mund t'i bëjmë ata që janë janë më keq, janë më keq. Çu, um, Amir, um, ka lidhje edhe me temën që do diskutojmë sot. Mm -hmm. Un sapo e kam hedhur edhe në faqen tonë në Facebook është cila është dhurata, materiale apo shpirtërore që dëshirojnë për veten këtë sezon festash. Seno një herë do vjen marr me punën. Eh megjithëse ka tjetër, e me këtë ritmin frenetik të okay, ditës ku duket mm, sikur dita s'ka mjaftueshëm orë për të kryer gjitha, nisesh ku duhet të ndani, s'i bitish në njerëz e vështirë ta kuptonsh. Kemi shumë pak kohë të reflektojmë për veten, doja anëjta më një moment për të reflektuar për veten. E kam më në antoj që durata mund të jetë materiale, ose s'e di, se nuk dham, duan ja. që të përjashtoj asnjë. Mm -hmm. Ka njerëz për shkakun që duan një orë, një var, se një parfum, duan ku të mund të thash çfarë, një makinë të re apo çizme. Një, të dashur, qan, të, re, ap, një të, të dashur të re, apë... Ose një të dashur të re, po për përse për për jo. Po përse jo, dashur e shpirtërore komplet për mua. Mendoj. A i që kërkon një të dashur të re, kërkon... Diska shpirtërore. Kërkon, kërkon mm. shpirtin për një, këtiri. O, ati thuan që ose do një dashnore. Po, Ate edhe kjo shpirtërore. <laughs> Ka një nuansë të fjallit. E, qizë të zi, mund të jetë, mund të jetë, mund të jete të dashur e re, pse jo? Po është është i moment për të reflektuar me veten, çfarë duam? Çfarë duam për veten tonë, se nuk mendojmë ndonjëherë. Kjo çfarë na duhet shpirtërisht apo qoftë edhe materialisht. Materialisht është më e lehtë. Po, ose janë gjëra më konkreta. Duhet konkrete. një pullover për shemb. Na ka më pak të të si paprgatitur. Po, pra, duhet ta mendojmë, apo bigërishtas se njeriu s'mendon për veten e tij. Kështu që, që uh, cila është dhurata, materiale apo shpirtërore që i dëshironi vetes? Ndalemi një moment, sot në mëngjes e mendojor çfarë duam ne këtë sezon festash. Sigur ta besonim që Sigurisht fëmijë që është e vërtet, ëh që plagui vitit 3 Santa Clausi do të i sillte ato dhuratat. Të trogasse dera ose të, të, të Ojaxhaku, si që të që tani s'ka s'ka më Ojaxhaku. Ojaxhaci nëpër Tiranë se shikojmë ato kartolinat, po ato janë gjithëra <laughs> Derka, Europa <laughs> Veriore, po ëh um, <laughs> fatmirësisht. <Satë> <laughs> ideja, ideja është këtu që jo janë janë jan depozitat që pengojnë. Por uh, depozitat e ujit e mm. kanë fjalën se nuk ka kot ul drerë aty atje. Kështu që tek kë ne mund të hedh nga balkoni, siç kalon Slita fluturuse, aje mund të kalojnë në mesë rrugës për shumë dhe flak Majtë as djatës dhe bjen bërë dhe në bërë balkone e, Duet mm. ketë pa kytësë ngecë edhe në përtejla Mund të ngecë në përtejla, për te pa, të komuna Parisit nuk të kalojnë <laughs> Edhe në blok të këtu këtë ca vënd dhe ca rrugit se nuk kalojnë Keni vënë rejuve për shumë mund që, që plagu i 23 duratat më të bukër e rësil uh, fmive që i kanë prindrit e pasur Po pra është udhëtimë ja, si po. Kam menduar shpesh, ta, ta. mendojmë ndryshe sot. <laughs> <laughs> po. Po gjithsesi, jashtë kësaj. Çfarë dëshiron të bëjë me vajtë dhe djalin? E di, ke ke menduar? Jo, nuk, nuk e kam ka menduar, të them drejtë. Sa s'mendon për Jerin? Po se mendoj, do të them, nuk është se më duhet vetëm një ditë për të menduar për Jerin, por meqenëse duhet të mendoj vetëm për një ditë. Ç'është të dish të mendosh, të dish se çfarë do, do të them se kjo në fakt ka të bëjë edhe me me po themi orientimin Dhe t'jak, me, me njojën e ku për shkoj, qar më duhet, me qar më duhet pa isem. Ti ke filluar një shkollë, për shumë. Pa, për ndajta shumë, dhe. nuk Dunca ose e ka menduar për materiali. këtë ditë, për e mendoj dhe ditë tjera. Shumë, jim. për këtë ditë jo, duhet a mendoj të anje. E kam shumë të thjesht, ti mm. kërkoj vetëm një bilet, vajtje, për ku do? në botë për shkak bora jo jo vetëm vajti shikoj gjithë vetëm mendoj vetëm si vajti jo po pranë po na habitatin bb... do lërë Gotsenburrin edhe do i ikë vetëm vajti Gotsenhel do të do vetëm vajti jo kthi si thua për po atë udhëtimin e famshëm transsiberian për shkak me me tren ësh i mrekullueshëm po pak ftohtë më shumë po nuk bëhet tani jo bëhet në bën në verë aj po një lloj se në një vend më të ngrohtë ka verë atje Jo, ka, ka. Vet bora bora. Po, mund të ikim edhe deri në Dubai për shembull. <inadvert> <Ostion election> ah, ba. Jo, me qoftë Dubai, ti di se si ndjem për këtë Dubai te këto gjëra të këqë tash. Po s'ka gjë, nuk ka gjë, këtu ndjemi pak ngrohtë. Xhamë këtu, po gjë një vend me me me ku diun me bar, me pemë. A, o okay, kemi plot këtu, nuk mm. Ok, mirë, dakor. Atëherë, Olta do të shkojë në Atere, Dubai, më thashë. Kjo është çfarë kërkon Olta, shpirtërisht dhe materialisht nga Dubai. Kaç keisheni juve që? Sa keishit ju me Olta për ushtin? Për dy plase. T hë, t hë. <laughs> Mun të vesh mundësinë të, të flisë për gjëra që si arrin dot realisht? Jo, për... do s'doja vetëm vajtjen, jo. Është mirë, okay. Unë mund të shkoj edhe të vi, por jo vetëm të shkoj. Do të do vetëm që këtë... se, dhe, jo, të ikje dhe mos kthesh më. Dakor. Se jo, biletën e kthimin do paguam vetë. Do t'ju kthejmë me Kri me kështu tjetër. Mëndojeni, por jo mos më thoni mua që mirë do ta mendojmë se do t'ju kthejmë. E kam seriozisht. Jo, do t'ju kthejmë seriuzisht. dhe duaj që të jemi një përgjigje kështu të ndershme. Çfarë? Duratë, materiale apo shpirtërore, dëshironi për veten tuaj këtë sezon festash. Se kush u b kjo? Nga që së me ndoni për vetën, jemi bërqru vetë më huë së konkretë Unë për vetën kam që vjetë, nuk më akasirë akoma Kam atë kontrolerin atë DJ-të Po? Gemini, që vjetë e kam kërkuar së magasirë? Po, për vot i shkura është një të të tërë, se mbës të ndryshotë A të duhet prapën Qa është ajo? Shkrua e pi Ha, të shkruaj, ha, i e pi Gemini Gemini Pa G4G4V G4V Channel Virtual DJ Kontro është sa kushton gjë? Po duket 340 dollarë. Epo për saj pak e paskafish. Po ka sa pak ka është të paskafish. Për sa jeni? Mund të jetë maskara fare ai. Po. Mund të jetë edhe euro tani po ide. Ai sezoni fest. Ja mendoj se do të çfaq më shpejt. Gemini G4V Channel Virtual DJ Controller. Okej. Mirë, faleminderit. 300 dollar. Ti kesh me këmë notën të parë, kërkon gjatë vogël. Jo, për ty janë gjëra të vogla këto 340 dollar. Por Altini është. S'do ti paguash ti këto. Këteni mos vetëm në, në <laughs> mëjesit, më është 7:29 minuta tani në Club e Femrë 104, mirë dashur. Cila është dhurata, materiali apo shpirtërorë që dëshironi ju për veten tuaj këtë sezon festash. Yeah cuz I play play play play play in my head hey hey hey hey I just don't see shake shake shake shake, shake. Ora, është në 7.33 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në klep BFM 1.4 dhe në ekranin e klep të vës, sot është e mërkur data 17 djetor, ju rëmje djetësa më të bukur dhe të mbarë, ndërkohë jemi gati për anagramën e ditës sotme. Yes! Anagrama, në klubin e mëgjesit. Anagrama për ditë në sotme mëgjëdashur është mm -hmm. piperumëthë. Wow, Piper... piperumëthë. Piperum 069 207222 dërgon mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çm fitues. Ja ve gam thum. Piperumth. P I P E R U M T H. Piperumth. Wow. Ku dhes? Unë kam as ide. Olta cilat do të i dhurata? Piperumth. Do jetë ora nga përmjë moqës Felim dhe rrët Olta <laughs> Me dhurata të bukura, eh, që në mëgjez Nja, Piper... vë di edhe, nuk arë nevoj që ta pësim me Olta, olta... Kur janë anagramat vështira Edhe ora Duhet jetë atë Piper E vërte të sholë Do një dhe, Olta? Ja jo. jo. Fare, fare? Ja, jo. a mund të ashtojim dhe njerë Piper Pa më njeri Të donati mm. trashë të gjitha gërmat njësoj. Piperumthe. P I P E R U M T H E. Piperumthe. Ka një ka mni dheu ku don sikur mund del një jetë tepër. Çfarë do del tepër për shkakun? <laughs> ia sikur mund del tepër. Po duhet të jetë në Ia. Piperumthe. Mm. Kur do del ia? Do del në fundin e mes. Në fund. Në, të në fund Dohet jetë në fund, apo jo? Pa mund t'jet, mund t'jet, mos jetë këtë mund të një Qësë është, është gabim në fund, t'inglonë në t'i qka që së thuet? Jo, jo D'i qka e që së thuet Kujdes 069 2070 222, 22, 069 2070 222 22. është diqka, për shumë, që mm, D'i Qështë për një qift, për shumë, bëhë Mes bravo, në tjetër bravo, E për shumë, bravo, okay, bravo, bravo Ollë t'eshtë E, e paparës <laughs> Le temi që që, zhjur, po fjarë, që, që Olta dhe Lojana Gramës Pi per unë thë <laughs> <laughs> 06-9-27-12-22 Dërgojnë mesajët uaja Pa haruar dë shkroni dhe emrin për që mfiturisë Dërgojnë që pjytja për qithi uve sot është Cila është durata materiale apo shpirtrore Që të shironi për vete në këtë sezon festa Qfar doni për vete në që mendojni si duhet Dari një sekon sot Edhe mendojni në këtë piktjetës ku jeni Në këtë moment tu a investiak, vetjak dhe personal. Çfarë ju duhet ju më shumë? Le po shikoja një mesazh me nga Kristele që thotë lumturia thot për të gjithë familjen. Ah, lumturia për të gjithë familjen, kjo është okay. shumë e mirë. Lumturia për të gjithë familjen është shumë e mirë. Po un dua diçka që të jetë më vete. personale, më më Familja sigurisht që është personale, është nërën, po nërën, Por nërën. që duhet të të të të shka Shëndet dhe një vend punë për shumë Dhe ka shkuetur i Lirianin, ndërkoj që ervinë në shkuen Të jemi gjallë, të marrin frumë Dhe të kaloj 2015-en me këmë me duar Thot, me aftojnë të tjera të vinë me kalimin e kohës Okej, okay, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d akort. Po, kso pikë. Duket si një, një plan dhe dhe këmë me këmemenduar. Ja, <laughs> no, me planin i mirë. Po. Elona e pasaj thot ditë e bukur pran familjes, sa më pak stres lidhur me punën, shkollën, gjendjen ekonomike, thjesht shijojmë dhjetësinë dhe shpresojmë për një vit më shpresëdhënës. Okay, Okej, shumë mirë. Faleminderit Elona, Cristela, Iliriani, Ervini që na keni shkuar deri tani. Ne ju ftojmë të na shohni më shumë i dashur faqen në Facebook, është e dallueshme lehtë, kemi fotografinë ton kur kemi dal nga maratona e vitit kaluar. Mund ta gjeni duke bërë një kërkim të vogël në Facebook tek Ajo, gjëja aty larë që i quëtë De Balina Balina, palim deri dhe atin Së po më vind e fjalea Balina Dhe, kur kërkon dhe Balina, ashtu i për këtu Për shumë, kë, lë, u, bë O, mua më del me një herë Kërubim gjesit se, se unë e kam, kam përdojrë shpesh kështyp. Më një më e më balment Aty mund të gjeni edhe, edhe komentet që mund të bëni mm -hmm. E që të ashtu mund të shtoni tuajat Por, juftojnë në shkruani E iftojmë të maniment që do të kemi maratonën gjatë uh, javës që vjenë Dhe kratë 22 m... dhe 23 22 dhe 23, esakt, falim derit i tjeri uh, Qa fiton njeri? Një busjes një 2 bileta <laughs> for në Cineplex Oke, okay, mirë um, djeri, altra, altra, Me djeri. që jemi, me që jemi edhe Me që ka njerës në të qimë qështani Letëmë një nga këto pritë pritë se edhi Nga këto lorërat që kanë të përë me lajmet Me që tashur një detaj vogër nga lajmet Falimin derit Nuk dobe pjulleti të thesh si ku është Rama, për shumë mund se e din njërë që është në Beograd, përsa mitin e tira, tira, tira. Nuk dobe jenë pjullet, ka një regull, nuk di që ata qua, në fakt, se jam i sigur, por një vendim qeverien dhe ushtë për të përjashëtuar nga puna njerës që nuk kanë paguar faturat e energjisë. Mm. Nëse ti rezulton debitor, hiqesh nga puna. Nuk mm. mund puno shë në shtetë, aqë kosa ke i njëruar ligjën dhe nuk e paguar, po themi, shtetin, ose si doj që që e zishtë e ndërmarinë private deri dje, po këtë janë të tjera qëra. Pytja për juve është kjo. Dikush në një nivel shumë të lartë, mm -hmm. pjesë e qeveris, tam, do të shkarkohet nga dhe tyra për shkarkë se është debitor në pagesat e energjisë elektrike. Pyetja është, cili është niveli? Cili është niveli? Do të thonë ç'a ç'a niveli? Për çfarë flasim? Po flasim për një zëvër drejtori, po flasim për ndonjë shef seksioni apo diun se çfarë mund të quhet. Cili nivel pra? Çfarë pozicionin punë është deri tani me ç'kemë dëgjuar, niveli më i lartë i administratës që rrezikon shkarkimin, do të duket se ka një vendim për ta shkarkuar tani më, për shkak se është debitor apo debitore në energjinë elektrike. 06-9-27-22-22-22 Nuk ratu e temra përveqëm Nivelli, nivelli, qëfar anu. nivelli? Dhe tyre <coughs> uh, është David Geta që vjen të një Pashme se Martin kjo Ka më më përqen shumë është dangerous mm -hmm. Rezikshme si këng mm -hmm. 7-39 minuta ju jeni me krymën e mqesit Në valet e klab e fem Mirë mqes që të gjithë e blendi Jërë i altini Olta Mirë dhe Lori ju rëndit këndshme para Inside your mind so Sigurisht, ndër grupën e miqesit miqëdashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Tani historia e dhimbshme e një E kujt. E nëna duhet të cilin pak dhimbje. Nuk ka kuptim. Okej, okay, dakor. <laughs> Le të cilin pak dhimbje se fato nuk ka kuptim. ë uh, Megjithatë, është të domosdoshme dozën uh, histori... e li. Disa mund ta quajnë shikoj, çdo gjë ka dhimbje brenda, ha, se nuk janë uh, gjëra, edhe gjërat e bukura <laughs> kanë çik dhimbje. Por uh, por kjo kjo ka edhe edhe mrekullim brenda, ka edhe edhe vet bojimin edhe shumë gjeratira. Prandaj po e sjell këtu. Kështu që, uh, ë, bëhet fjalë për uh, një vajzë që Qiu është nga Kina, është gazetare. Në fakt ajo nuk është më, por Yan uh, Yuan e ka emrin, Qiu Qiu, Yan Yan Yuan, e cila ë uh, punonte deri në 14 orën ditën në stacionin e saj televiziv diku në Kin, bashkë me shoqin i cili ishte gjithashtu gazetar. Dhe çfarë ka ndodhur është që këtë vit ajo në Mbeti shtatë zën uh. Mbeti shtatë zën Me fminë e sajtë par mm -hmm. Dhe disa muaj Mbasi uh, mbeti shtatë zën Mor i vesh uh, Mor i vesh që Kishte gjithashtu Kancër në mitër oh. Që që duhet të bëndë një zgjedhje Vajzere Ose do të fillon të kimot mm -hmm. Me një her Ose do të bëndë të beben dhe, dhe nuk mund të kishte të dya Ajo vendose që të bëndë të beben uh, Që që Dë muaj Kur bebia ishte shtatë muajshe vendosen uh, që të bëjnë uh, operacionin cesarian. Tam. Edhe lindi bebia dhe menjëherë pasaj e futën në operacion për të, si thua, për, për të marrë mesmundjen që ajo ja kishte. Vetëm që tani ishte shumë vonë, sepse ishin 7 muaj me bonës dhe smundja kishte përparuar. Kuptohet. Ëh dhe ishte tepër vonë për të shpëtuar jetën e saj, u propoqën por nuk ja dolën. Dhe në ditli, ditën e 100 të bebes që nuk i në, në fakt festohet kanë lloj feste për kur bebi ambush 100 ditë. 100 ditë. ë q janë juan vdish. A dhe pastaj kanë qaluar një debat e etj e etj mbi çfarë duhet kishte bër, se njerëzit janë shumë haivan më shumë me, për këtë gjë. Danin mesa duket edhe në Kinë, jo vetëm këtu tek ne. Danin në përqoftë rrjetet sociale dhe kishte ngataj që thonin ajo është një perandesh, një shenjë një none e vërtet në vetmohimi eh uh, i të cilës nuk ka nevojë për koment, por kishte nga të tjerë që thoshin është mizore ta sillësh një bebe në botë e ta lësh pastaj vetëm që të rritet, sidomos që babain bebia e ka. ka ëh uh, dhe ajo bëri zgjedhjen e saj. Do ta mbajte, do ta sillnin vetën të bëj zgjedhjen e vet. Mund kishte bërë gjën më egoiste që beba ishte akoma, mundi në 2 apo 3 muaj, ishte mm. akoma në kohë ajo që bënte një abort, bënte kimiot edhe të të shikonte mm. nëse mund të mund Ndështë të, të rikuperoj. Po, do duhej që të ishte mitër dhe pastaj ishte dor edhe për gjithmonë nga që të jeni tani. Ëh. Ne këto janë dilema të forta njerëzore, nuk janë kollaja, edhe kollaja që ti bësh komentën brapa, por e dhimbshmërtin, megjithatë mendoj jo jo banale. Jo, jo. Okej. Nuk s'kam ç'e them. Për fëmia është, është është mirë. Fëmia është mirë. Po, fëmia është kërcyshëm. Fëmia s'ka asnjë problem. Ëh. Ëm, kushtum. Kaq. Ti që për për tën ti. Tiolta. Ti, olta, ti në ty e ke. Nuk e barovaun none. Okej, mir. Në fakt është përgjësia më e madhe. Mir ka bër. Mir ka bër thotë. Pa. Bravo. Kujdes. Piperumth. Piperumth. <laughs> është anagrama për ditën e sotme. Ieri saka jet akoma. Piperumth. <laughs> Tani ieri, ieri tora. To anagramat ieri zakonisht i gjën i gjën kollaja. Ka marrë dorën. Por sot ieri, miqdashur, ka diçka që nuk shon me ieri. Gripi, gripi ka dë, e shena. pa, gripi, po ja gripi. Gjithmonë ka dhe, një identifikim fare. Jo nuk është justifikim, por nuk e kam pranuar. Po identifikimi është deri tani për lëritë lav. Piperum thonë. E mundur si doni ju. Çfarë do të thonë piperum thonë? Është 0692070222. Mund të them diçka? Është mm. folje, veta e parë numri shumës. Faleminderit. Po. Okej. Mhm. Folje, veta e parë numri shumës. Koha është tashme kuajtashme. Themin pasfaq në klubin e Mëngjesit, tani pak pushimi i dashur dhe shumë shpejt do jemi sërish në mikrofon në Club FM dhe Club TV. U mundësuar nga Vodafon. sta de pesë ka dhënë minuta tani në klubin e mëngjesit. Miqtash, mjë ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Un jam blendi i tuaj bashkëngjëri në Ardini. Orën e dawnoring çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Atyre, ë Olta e, mjësit, e, mjësit, e, mjësit, e Atere, uh, dashur, si do të jetë moti në dy ditët e ardhme? Do jetë mot. Po pra, mot fare, po na tregon si? Do jetë shumë i mirë. Atëre? Atëre duke filluar që sot nuk do kemi shi, por do kemi vetëm diell dhe pak rë. Okë, do të ishim me të drejtën jo, po shikoj, jo, po shikoj që siguroshh hapura ndaj nga daiti. Uh, po. Drejt, shum, vazhdo, do grad, të ishim në 4 drejt. Po. Lezetshëm, deri këtu më ka pëlqyer jepi vazhdo. Pastaj me lajme të mira temperatura maksimale do të jetë 16 gradë, ndërsa minimaleja 6. Ço do thotë? Domethënë 16 dhe 6. Mirë, okë. Shkëlqeshëm. Dhe, sh sh dhe to, të enjte, të premte dhe të shtun do kemi përsërit kod të mirë me pak vranësira, por joshi. Mhm. Të dielën Të dinë, pa shpinë. Nuk kemi pak shpinë. Pa. Po gjatë maratonës tek e atë për të hënën e të të hënën pastaj hapet koha. Hapet koha. Pa, për maratonën. Po, duket mirë për maratonën. Është shkëlqyeshëm. Më pëlqen shumë. Mirë, faleminderit Olta. Ja, e shikon. Faleminderit. Kur kur përqendrohesh mund ta bësh motin. Tamam po si një vajzë vërtet po duhet kemi... të shojmë edhe në kamp se asnjëse bën modin ulur. Në kamp s'kemi ti je veçanë. Nuk duhesh në radhë um, ti apo sesa sesa në këmbje. Mirë, ha këtu në kamp tek. Anisa, kemi bërë një pyetje sot në klubin e mëmëjes. Cila është durata, materiali apo shpirtërorë që dëshironi për veten këtë sezon festash miqdashur? Ëh le të them Anisa këtu thotë një fëmijë, pasi kemi shumë kohë që presim dhe s'po vjen. Ëm Shumë mirë, po. Ka shikoj, e para e punës ëm Unë ditësa historira, njërëzisht që pritë, pritë, pritë, pritë, pritë, përse, bam, e plasin. Pritë, pritë, pritë, <gjell> dhe bëndë nga 3, 4, 4 për njëra. E, dhe nuk për flasë për këta që shkojnë në, në klinika dhe në këtot fertilizimit të tjere, njën vitrot që janë të që sigurit gjera shumë të mira edhe mundësi që rrisin probabilitetet shumë, por që hej, um, prëvoni, prëvoni, prëvoni. Të them, kështu që forca. Duhet duhet duhet të stresuar. Po, duhet duhet bër me me me qejf kjo punë. Kam përshtypjen un Ervin i shkruan, po Ervin e kemi lezuar se thonë dole... Amin, që sot mm. materiale, një biznes timi sërish, të cilin do arri shumë shpejt. Oo, shpirtërorët i jemi qet dhe të kem mirë familjen dhe fëmijët e mi. Elia ka shkruaj tërthot gjesi klubi si dhurat që do do e këtë vit të akaroja me familjen time të gjithë së bashku, të festosh fund vitin me të gjithë familjen të shmën për shumicin e njërzve është këtura në një ndër, për atë materialen thot kam shumë gjera që dua, për rëndësi ka dhurata, ka dhurata që farë do që të jetë. Mirë, juroj një ditë të bukur çaf. Faleminderit edhe Tyhelia. Ja. Kthehemi tek muzika tani miq dashur, është Badwin Sound Clash, Brutal Hearts, qetë kjo. Mbas pak kanë edhe lajmet e orës 8 këtu në klubin e Mëngjesit, në Club e Fem dhe më vonë edhe një fituvës për anagramin e ditës së sotme që misiona fjala është Piperum th, për ju që sapo na bashkoheni, munduni ta zgjidhni në 0692070222 Piperum th. said ji ha le ja Downtown fun oh. me dashur nga Mark Ronson edhe Bruno Mars, mirë se keni ardhur në orën e 2 të klubit të mëngjesit. Ju përshëndesim që gjithë dhe ju urojim një ditë fantastike. Unë jam Blendi Bashmerin. A dhe Nigel Orton edhe Lauren këtu dhe kemi një fitues të anagramës së ditës së sotme. Pi Perumthe është. Perputhemi. Perputhemi. Perputhemi pra. Perputhemi pra. Fitues 154 i bar numri fiton orën nga primi Mo Chelsea. Kishte emrin Gzim. Gzim. Gzim i sot. Wow. Taksojë atre 30 minutë? 154. 3, 5, 4 1, 5, 4 1, 5, 4 1, 5, 4, gzimi, 1, 5, 4, gzimi Tani kemi edhe zërin përgjumur e... për të për të nësotë Më njëzda shfaltinika gandhish Zërin një personajit duhet asbulojmë se kujti përket Mos për shtatja Sjelë shpesh reagime shumë të fort Atë cilat realisht për njëri publik Duk e jetuar dhe një vënd të vogl mm -hmm. Dëhem në njërë barre madhe Për të mbajtur ah. wow. Mos për shtatja Mos për shtat Nuk e di se çfarë është. As nuk e kam asidha edhe ja. Po, po, po. <tës> Mos përshtat, ja, pse shpesh reagim me shumë të forta, atë uh, realist për njëri publik, duke jetuar dhe në një von të vogël, bëhem ndonjëherë barëmade për të mbajtur. Mhm. Mm ka drejtë. Asvajs po? Është është vajz. Ka shkoptojun. Sa kam filluar, kësa kam ide. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani də emrin për të qenë fitues. 069 20 70222 069 20 70222 kush mund të jetë ky personaz i njohur? A çuditshme është një zonjë apo një vajzë zonj zonj mm. mirë uh, olta kemi fituar në lidhje me pritprisë e ditë lajme, nga lajmet miq dashur na kanë thënë zëvendës ministër zëvendës ministre bravo. po është nasi 572 mbaron numri fiton dy bileta për nasin e plex bravo nasi thuhet thotë këtu në kamapon për para gazama po ditë sot me që ka këtë portret e dhe shkrim fillim far atje Sotë Rama shkarkonë zëvëndës ministren Ishte debitorë e energjisë Kryministri Edi Rama kërkoj shkarkimin e zëvëndës ministres e mjedisit Ka më qyri në të akonë lësëjse Ministrinë e mjedisit e kanë lësëjistat mm, po, po. Diana Bejko Rezultoj debitorë e në OSHAE Pas e nuk ka shklujer të dyrimet për një banes të dytë Që ka në velipoj oh. plashri, po Shkarkimin në vijim të operacionit kundër mos pagimit e energjis Qindra punojnës administratës Po ashtu u pushuan të tjerve Ju kër librezën e pagesave. Që kjo deri tani kjo është kjo situatë që ndodh, situata e ka e, e ka fjalën si zyrtaria më e lartë, domethënë mm. zëvendës ministër, e vërtet. Um, Pjesa e qeverisë që është ulur me Rama në një tavolinë atje, kur mbajnë këto mbledhje të qeverisë, vin ministrat, zëvendës ministrat që janë. Dhe tek që, Rama Teksarama, dhiltës dhiltë edhe... Me thoshtë dhe, dhe, dhe, dhe, dhe shkarkojnë ministra, dynane, jepze, ministra në jepët e 5 ditë ko, 5 ditë ko... 5 ditë ko, 5 ditë ko... Ajo shkarkojnë në sëjtë dhe thoshtë dhe ketë drejtë. Po po, lesh, lesh. Êshtë një zhbreja. Përshë, është hakmarja. Nuk edhi që vendoni jo për të. Kemi në no i koment? Unë me ndushë mirë. Më mirë jo, lehenë. Yes, yes, yes. Oke, dhe kort, Homer. Në regullë, falimin derit, Tani do bëjmë një tjetër nga lajmet. Këtu është një detaj i vogël miqdashur për uh, gjithë juve që u kushtoni vëmendje këtyre. Ky samiti i Ma Wi Kinës që është komentuar nga mediat edhe si zbarkimi i ri i Kinës në Ballkan e tjerë e tjerë e tjerë e tjerë. Ëm uh, Këtu është sa është paketa në terma financiar. Paketa e asaj që Kina do të investojë shumë para, e mm. parave. Sa do investoj Kina Qfar është uh, Suposuar se do jetë shuma Që Kina dëshiron që të hedhin në projekte balkanike 069 207 222 Për atë që e didhe që e shkroni pari në këtë numër 069 207 222 Tengo! Kështu Ishtë anje kinesa jo? Mm. E të gjojnë këtë Bjeri dhe nje Kina zbarkonë në Balkanë Okë. Okay. Faleminderit Antolini. Ehm, um, në iniciativë? Jo. Okë. Në momentin. Për momentin jo. Kthehemi më pas faktnë kryenin e mëmjesit. Mish mjë dashuri ju përshëndesim 8 e 16 minuta. Tani Club Fem 104. Klubi i mëmjesit në Club Fem dhe Club TV. U në mundësuar nga Vodafone. Boom, boom, boom, boom, boom. 8 e 23 minuta në kryeën e mëngjesit më dashur përshëndesim ju edini që disa nga kokat më të njohura të botës punojnë tek NASA mm -hmm. e tani që kemi parë edhe Interstellar kush mund ta mohoj që është i kërshtu. Në fakt më shikoja um, Gravity para dy ditësh ishte çojën televizor me Sandrën, me Sandrën, me Sandrën mm -hmm. dhe Georgjin, tan. Kishë harruar sa i pokurishtë Aji film është dukur sikur është 20 minuta E së është shumë intensive E kema është një gjithë një gjarë që ndohëm mm -hmm. të Të gravity Të mm gravity -hmm. uh... Vidin e galuare, pa, më po, kur no, ishën kinema, mm -hmm. uh, dhe i ku shpejtë. Me gjithë atë, NASA, NASA mund të bëjë dhe, buta dhe aldeqe, është të, të tipit dhe një strukture, kësaj mega strukture. Nëse mund të dalosh uh, jeri, se saj vogël duket a i vinci, aty po është në krasin me të gjithë këtëm, kjo është një platform nga ku mund të nisin uh, uh, uh, raketat. Ani el kozmik që mund të lancojnë që këtu është ndërtuar në Mississippi dhe ka kushtuar rreth 349 milion dollar për wow. këtë strukturë hekurit. Tani problemi i vetëm i kësaj është se mm. programi konstelacioni, quaj programi ose HSIA, ehm mm. um, constellation e ka në original, um, është është anulluar. E megjithatë, edhe megjithse uh, programi është anulluar, ka që në 2010-të që është anulluar. Që është anulluar si program, pra, pra Constellation nuk ekziston më si program. Presidenti Obama e anulloi dhe njerëzit uh, ose amerikanët nuk do të shkojnë në hën. Megjithatë, pjesë e projektit kur programi ishte ende aktiv ishte ndërtimi i kësaj platforme nga donisheshin aniyet. Hmm. Dhe ndërtimi i platformës ka që vazhduar që 300... edhe pse u anullua frajti. Ende pse u anullua ri gjithë projekti. Kështu wow. që tanim më, më në fund në korrekt vitit të këtij viti në 2014 mm -hmm. është mbaruar platforma dhe sigurisht Jo nuk hyn në punë sepse ka 4 vjet që që programi është anulluar dhe duhen rreth 700 mijë dollar në vit vetëm për mirëmbajtjen e saj. Wow. Po pothuajse 1 milion dollar, domethënë duhen për mirëmbajtje. Ndërkohë që si thash, ndërtimi total i saj ka kushtuar 349 milion dollar amerikan dhe nuk vlen prazi. Wow. Është thjesht një, një hekuristë gigantë, e kima. cila nuk do të përdoret të paktën jo në të ardhmen e parashikueshme. Ëh, kështu që NASA e ka ndërtuar dhe kritikët mund të ndejnë kanë qenë 2 nga ish drejtuesit e NASA as is numri ish numri 1 dhe ish numri 2, të cilët thonë që NASA a, ka humbur qëllimin tani, thonë nuk ka më pyetje pse teknasa, dish bën gjërat, i shkrepën edhe i bëjnë. Po David uh, Ferrant told dhe ka thënë këtë. Tani uh, nga sa duket kjo ka të bëjë edhe me politikën. Uh, ka një shprehje në, në Shtetin Bashkuar të Amerikës për fonde federale që merren për uh, për shtete ndryshme. Mm. Secili nga këta senatorët apo kongresmenët lufton që të marrë sa më shumë fonde nga Washingtoni dhe ti çojnë ato për ti zbatuar këto projekte në zonat ku ata zgjidhen vazhdimisht. Si thua, ushje dhe, dhe shprehja është pork, quhet pork mish derri. Mish mm. derri, do të thonë të marrësh po shumë is deri, ne ta çosh tek zona jote elektorale pa. që zgjidhesh më së paft viteën tjetër, të hapësh vende pune nu antej, nuk ka rëndësi nëse kanë këto apo jo në një qëllim apo në një tjetër. Po, është e rëndësishme të rëmbesh ose KCK, siç që ndryshë kapçat kapësh, edhe e çohon këtë tek kë zona jote. Kan luftuar fort ka qenë një Republican Roger Wicker i Mississippi i cili Do në të pa tjetër që ti investon dhe këto 329 milion dolarë Zë janë vëndë e punë e tjene tjerë Edhepse uh, në fund fare për gjitha është një hekurisht e madhe Gjigande që, që tani do, 700.000 po, 700. dolarë në vitë për të mirë në bajtur Ose uh, rreth 24 milion për të të shmontuar Wow <laughs> Gjitha <laughs> nonsens Por këtë, NASA Falim derit e, shumë <laughs> NASA e ka, ka përgjë Nuk kemi vedem ne Qjargjë uh, Që, ja ja, po ne. Ja dëgjoj shumë. Mirë, um, Olta. Këme fituar? Kanë dhe një, më pak me këtë zërin e Xhaltinit ka sjell, është shumë interesante, më kuriozon se s'kam asnjë ide prandaj. Në fakt ata dëgjuesit më kanë dhënë vetëm dy ide. Dy ide. Çë janë? Iris Hoxha. Iris Hoxha. Në fakt është Iris Lurasë, më duket apo. Dhe Nora Malaj. Mirë, ja, Iris Hoxha është tjetër kush e i vjeç Iris Lurasë? Nuk mendoj që i kanë ngatruar të dy apo. Po Iris hoças se dim se kemi parë. Asun nuk e di se kush është Iris o po. Se dim. Ndoshta është dikush që shoqja aty që e ka dërguar po shok. Ka mundsi. Ata janë duke qeshë me ka Iris oha. Po nuk është asina këtu. Jo Iris nuk je ti. Let ma thot Sotiri se çfarë? Se kush është? Ka problem ata mund mund të. Por Iris Laranzi nuk është, po? Jo. Jo. Edi janë pra. Jo. Mos përshtati, a sill shpesh reagime shumë të forta atë cilat realisht për njëri publik Duke jetuar në një vend të vogël, para një republikë, do një bar i madh për të mbajtur. Ëm, um, uh, ka vendrësh, ka vendën politikën? Ka vendën politikën? Jo. Ati ja. e dihet që thua ka ndryshuar kaq shumë? Jo, më ndimoj Altini i çpartë në drejtë. Atëto, aty e di domethënë. E, e, e di, se ai shi... nuk e kisha iden, por Mjë tani kemi marrë këtu për Jo, jo, ai ka thënë ma tha Altini i çpartë dhe po befasojmë tani që po e dëgjoj sërish sepse ka ndryshuar totalisht. Domethënë nuk ngjar. Merre me politikën. Jo, ja, jo, ja, ja, ja, ja, është pare. artiste? Pa është artiste e, këngtare? Ja Aaaaaaah <tune> 069 2072 22 069 2072 Kush mund tjetë kjo? Edhjën dhe njerë tjetër, këngtare nuk është, për artiste qënë ka mm -hmm. I bje tjetë aktore Kujdes Aktore, shhhht Mos për shtati atës jelë shpesh reagime shumë të fort Atës cilat realisht për njeri publik Duk e jetuar dhe një vënd të vogl Bëhem në njerë barre madhe për të mbajtë mm -hmm. Wow. Bravo Altini. Është vështirë. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani edhe emrin për të qenë fitues. 069 20 70222 069 20 70222 mënis dashur është numri ju në telefonit për komentet tuaja në lidhje me kush mund jetë kjo dhe të tjera. Cila është urata, materiali apo shpirtërore që dëshironi për veten tuaj i në këtë festë fundvitit. 069 20 70222 edhe për të dhënë përgjigje kësaj. ë um, Kemi Vilmën që thotë po, dhurata është dhuratë në çdo prizëm të kënaq. Sot një udhtim bashkë do të ishte shumë e mirë. Dhurata më e bukur për mua janë ditët e lumtura. Uroj që 2015 të, të më sjellë sa më shumë të tilla ka shkuar tur Klodianas. Sot më jes Lori gjithashtu që, që na shuan thotë dua paqe në bot, dua edhe pak dinamit fushkruje për të kapur peshk. <laughs> Kemi beton për, për të masakruar peshk. Lori Kemi vetonin që thot buzqeshje, buzqeshje që buron nga thellësia e zemrës sepse jemi venitur pak si shumë këtë kohë të fundit. Na ja, vjen mirë kjo për buzëshjet, kështu që shprezoni rastin maratonën e dytë të klubit nga hëna dë, në të martë, miqdashur sillni dhurata, lodra, rroba, libra për fëmijët e vegjël që s'kan mundësitë në Shqipëri, kështu durojmë buzëshjet. Liliana, jepi. Do Korioni ka një ide krejtësisht ndryshe. Se thot një rrufe. Një rrufe. Dëshirojnë një rrufe për veten e vet pësadog. Oh. Eh oh. uh, Liliana, për mendimin tim të dhuratës më e bukur, për cilën njerëzit kanë nevojë sonë të sinqeritetit dhe besimit, një përqafim dhe një buzëqeshje që vjen nga thellësia e shpirtit të dhuratës më e bukur dhe më të çmuar që mund të dhurosh apo të marrësh. Faleminderit edhe Lilianës për komentin. 0692070222 në numrin 0692070222. Miqdashur, në klubin e mëmëjes sot kur të kemi do të kemi edhe lojën e tingullit misterioz. Kujdes. Um, está neste TED a trídea de fixe. I guess we're like de 34 mm -hmm. minuta tani në klubin e mëqesit më ishte keni ardhur që të gjithë miqtë dashur ju përshëndesim. Atëherë un kam edhe sot do të qendrojmë tek teknologjia. Ëh. Ëm, disa do të fillojmë mm -hmm. um, dhisa... një të lehtë, pra fillojmë një të lehtë. Kam një shumë të vështirë, ëh mm -hmm. uh, po ju ndihmoj kan të bëjnë me me teknologjin ose mekanikën, pra janë gjëra që që më shumë me teknologjin sesa me mekanikën. Dakor. Ëh, uh, pra nuk kanë tinguj kafshësh apo shpendësh apo kujtun se çfarë? Atëherë dëgjojuni pak këtë. Edhe më thoni se qëfar është duke ndodhur në këtë klip, miqdashur oh. Kydese, edhe njerë 0-6-djë dhe në 27-22 është një tingull misterios 0-6-djë dhe një 27-22 është një tingull misterios Misterios To janë Misterioz, registrime a, Janë registrime konkrete të gjyrave, Nuk janë efekte Të produara në studio Apo nishka tider Janë shëndet, kële vërtet, kële vërtet, kële vërtet Janë, mërtet, janë shëndet, registrime lori. Të ndodhive të ndryshme Edhe kjo është nishka që është registruar Pikër ishtë kështu Pyrit e anë shëfar është duke ndodhur në këtë registrim oh. Okej okay? 069 20 72 22 dërgoni mesazhet tuaja. Përshëndet Lori. Ja <laughs> ju hyjën po ju njëjë ju njëjë regjistrim i Lorit. Mirë, ë uh, kanç për tani I am ok shtu çfarë vjen në radhës. Miqdashur ju përshëndesim nga klubi i mësesit në klub Fem në 104. Vetani, ai, ai, ai, e dini se, dini se. Vetani, ai dini se, njerit në klubin e mëjesit. Shkurtimi i orëve të gjumit për 3 deri 4 ditë rresht shkakton vdekjen e qelizave që, që janë përgjese për aftësitë tuaja reaguese dhe shëndrimimin zgjuar. Helmi i kobrës art është aq i rrezikshëm saqë do të mjaftonte vetëm 1 ml prej për të vrarë 150 njerëz. Aftësia për të haruar është e lidhur drejt për drejt me lumëturin. Ata persona që harunë shpejt janë përgjithësish më të lumëtur se të tjerët. Femra që pëlqenjë lodrat elektronike janë përgjithësish më të lumëturat dhe sensuale. Sa me inteligent të jetë njëri, a ishë më pak gjasa ka isha i të ruaj vlerat tradicionale. Njerëzi që përgjithësish nuk shetësojnë shumë kanë koeficientin e inteligencës më të lartë. Njerëzi që ecin më shpejt përgjithësish jetojnë më gjatë. Fëmijat përgjithësish 80% të inteligencës të tyre e trashëgojnë nga nënatë. Me në shkujt me gishtin e unazës më të gjatë se a i të reguës përgjithësish të janë më tërheqës. Nëse gjatë provimit do të përtypni një të njëjtin që më qakiz me të njëjtë në aromë, si kurse dhe gjatë mësimi dhe studimit, kjo do t'ju ndihmoj për të mbajtu mendës më shumë. Njerëzi që kanë pasu një fëmiri jo të lumëtor, kanë më shumë gjasa për të pasuruar në të ardhmen, pasi është pikërish fëmiri e tyre që i motivon ata për të bërë më të mirë në jetë. Njerëzit që asë njëherë nuk e naqen dhe tentojnë që në zëgjotë të gjejnë nga bimin, bojnë përgjithishtë të varru nga negativiteti dhe e quhen në goholiks. Pizzeria e parë në bot është hapur për para 276 vitesh në Itali dhe është ende në punë. This is Club FM 100.4 <tëm> ue, ue, ue. Mishë të këni ardu në krybin e mqesit, mishë tashur përshëndesim që të gjithëvejur e mitit fantastika Oke, okay, ka pasur jenë fitues në lidhje me uh, Këtë që ishte tingulli par Miserioti Gjoni pak, është kriptu Në një ka pasur njës që ka në thënë se ka që në ankorimi një tragedin në port Dhe në fakt në gjamë si kuria Në gjamë, edhe unë e mga të për E a saj të të me që të, të, të, të fitues është e që ka thënë se Êshtë dridhja e telefone, një bitavolim Ka disa versionet dhe dridhja së telefonit mm. në tavolin Kjo është njëra për e tyre E jako është shpo shumë dridhja telefonit në door Kure mba në door mm -hmm. No bo Mby door Kemi një tjetër telefon Mbi një tjetër tavolin Varet mm. nga Varet nga telefoni Varet nga modeli telefonit Varet edhe nga Tavolina Tavolina Këptaj A, Kjo është me kuptur e shumë okay. Kjo është me klasi Mirë Jeri kjo nuk është është me i guptu, shumë, kjo është vibracion klasik Po, përë, përëndaj është me i guptu, shumë Po, në në qodë njëra të dorë ose, ajo të du A, Valëta, të kujtonë gjë, abë? Po Që të kujtonë të gjë, A, Valëta? Telefoni Oke, mirë, falem të jë, Valëta Mirë, japi Benit, këtë i leta për në sinë e preks Bravo, Benit Bravo Atëherë, di gjionim faktat, kjo do jetë e vës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 Nuk no për efekt transmetimit, jeshtë për e thë e altinet ah. Mësë se ka të rogja e këm vë no, oltë lërgjët <laughs> Nuk no, t'i në langë shumë altinet Që se oltë ka këshu akšu... Shuta i lesh gjami ushe <laughs> i izolimin Shë <laughs> të shumë Po imaginojme, okej, okay. mirë, dhjoni dhe njërë Ok, qarë bëndodhë këtu, egzaksisht duham në 069 27 22 e një kontrol i plot mjekësor në spitalin Amerikan, pra të që vini pari, me përgjigje në sak në lidhje me këtë tingull, është nga teknologjia. Jessica, mojboj, nuk mund më ngon të asë në programin e sotë, në mishdashur, ajo këndon 5 në 5 sërë në javë, <gjë> dhe, dhe 12 herë gjatë fund javës. Sotë po këndon në më vonë, ja, në faktë, kështë të shëtë. Asë vetëm për klubin e më gjesi, pra po. do në? Pra është më vonë, dojtë kështë të gënduar. Po, po parim dirit. Baby, won't you let me get a little space? No. Në krybinë mëgjesit e të 50 minuta në këto, me në të miqtashur ju përshëndesim dhe ju remitit fantastikë Unë jam blendi këtu bashkë me jerin, mjës, me atinin, me, me Mor, Lorin me. dhe me Olton Pa, më mëgjesit Shushurë Olton Shushur, A dhere, Olta, <laughs> jepi me fituasit, jepi me fituasit, jepi me fituasit, jepi me fituasit, jepi me fituasit Në lidhje me, këtim fare, atë pyrjen ton nga qëfar uh, ka ndodhë në lajmet Sa do tjetë fondi që kina pritë të investojnë në Balkan? 10 miliard dollar. Hotkey. Hotkey, e ka gjetur Endri fiton dy bileta për rësinë Plex. Bravo Endri. Fitues të tjerë për ton kemi? Ka gjetur Zërin i ri të as, Emma Andrea. Bravo. Eksaktësisht. Emma Andrea. Mos përshtati asjell shpesh reagime shumë të forta, të cilat realisht për një njerëz publik duke jetuar një vogl, në një vend të vogël, bëhen ndonjëherë barrë të mëdha për të mbajtur. Ebra. Ek ka gjetur Zamira, fitojë një kurs fotografie tek Art Center Tirana. Për Zamirën. Faleminderit një pyetje tjetër nga Lajmi, do të jetë kjo, në ndiej këtë asaj të parës. Cili do të jetë projekti i parë që Shqipëria ofron në lidhje me, sepse kush funksionon kjo? Çështja mm. që të marrësh nga dollarët e Kinës, duhet që të që të ofrosh projekte. Cili është projekti i parë, edhe është përmendur në fakt, nuk do të jetë, do të jetë shumë e vështirë që Shqipëria dëshiron të ofrojë e të realizojë në kuadër të këtij samiti të madh të investimit apo zbarkimit siç u shua i të Kinës në Ballkan. Mirë, ndërkohë që dua të kujtoj se ky është tingulli misterioz miq dashur që ne po kërkojmë nga ju, çfarë është duke ngjar këtu? Kujdes, 069 20 70 222. 069 20 70 222. Oke? Është vështirë. Është vështirë. Por jo e pa mundur jeri, jo e pa mundur. Gjithë shka, ka një zgjidja. Gjithë shka, e përset, jebë jeri. Unë do atë ju të rëgoj historin e një fqati që është në Kazakistan e ka e mërinë Kalacë në zonën e Kalancës. Kalancës, po, në Kalancë. Aty ka rreth 600 banor, por prej shtatorit të vitit 2013 ka filluar të ndodhë diçka e pazakontë, dhe që nuk përgjendet ende kuptimi se pse po ndodh kjo gjë. Bëhet fjalë që banorët të gjithë moshave, duke filluar nga fëmijët deri tek ata që janë më të vjetër në mosh, kanë filluar të flenë gjum mbi 24 orë në ditë. Çi do të thot, ka nga ata që flenë përgjatë 24 Or, kanë ngata që fletin 2 ditë, kanë ngata që fletin edhe 1 javë, ë pa ushuar fare nga nga gjumi. Ideja është nuk dihet, ka mosse një vit që ka nisur një fenomen i tillë, ka uh, filluar si një gjë e rastësishme, uh, një grua është prekur e para në momentin që ishte duke mije loput, ë mm. uh, e ka zënë gjumi po, duke... në atë pozicion. Do të ishte duke bërë punën e saj të përditshme. Po <laughs> e, gjen, mendoj, e gjen veten uh, të përgjojë dhe zgjohet pas dy ditësh në spital ku të gjithë më nfundu lumturuan që ajo hapë sytë. E ka dhe shumë histori të tjera të ngjashme kafshuar. Në një far mënyrë, ka filluar nga shtatori 2013 dhe vazhdon dhe është bërë akoma dhe më problematike nëse uh, një vit më para prekeshin uh, një në do të thon preken më pak njerëz tani, po fillon të preken pothuajse 600 banorët që jetojnë në Toskë. Banorët e Kalacit i zëjë gjumi. I zë gjumi në mënyrë të befasishme, mm -hmm. pa e lajmëruar më parë, nuk është se ka ardhur mbrëmja dhe ti shtrihesh dhe më pas nuk zgjohesh më, por edhe duke bërë punat e tua të përditshme të zëjë gjumi në mënyrë të çuditshme dhe zgjohesh pas disa ditësh. Kan shkuar shumë njerëz. Sa mirë do ishte të ishim në Kalac se fakten kishim justifikimin. <laughs> shumë njerëz të botës kanë shkuar, kanë bër analizat tek uji, toka, ajri, por kanë rezultuar se kanë qenë të gjitha të pastra dhe ende nuk po mundin të japin një shpjegim se çfarë po ndodh realisht me këta banorë. Mm. Është vjet fjal për 600 njerëz që izolojmi në momente të papërshtatshme dhe në mënyrë tepër çuditshme. Wow. Nuk dihet akoma se çfarë është duke ndodhur. Wow, wow, Shumë interesante kjo. Faleminderit atje. Banorët e Kalancit në Kazakistan që izolojmi papritmas miqdashur Nisën në uh... Mir Bukur. Nuk diet se çfarë i shkakton uh, një gjurmë të tillë apo se nëse ka një, një kimikatë që ndikon drejt për drejtë në vendin e tij. A dish çfarë ka atje? Dishka do ka? Ende nuk diet asgjë. Mir. Mund që të valë valë shumë. Po. Ëm um, do të thënimi pasi të kemi dëgjuar edhe JJ me lajmet e orës 9 këtu, por më parë kjo këngë nga Courtney John, që quhet Lucky Man. E gjem tani në klubin e Mjesit. Ora është edhe 55 minuta, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një mëngjes fantastik dhe me shumë fat. So you told me that I'm a lucky man. And you're so right. Yes, you're so right. Oh, you know there's no other place I'd be right now holding hands with my baby. So I'm only love Sun comes up. Bring out extra sugar you need in your cup from this love there's no high The day goes by when it's me alone I like a summer Can't wait to come back home And to let you know Every man on earth wish they had you For the special lady So I'm gonna love you 'til the sun comes up You're that extra shake radio personalities the best music the funniest shows this is club fm kemi mësur pjesën e tretë të klubit të mësjesit për këtë të mërkurë të datës 17 dhjetor ora shënon 9:07 minuta ju urojmë një ditë sa më të bukur datë mbar ku do që ndodhen mirë mirë se kenë ardhur në programin e çdashur le të zhvishemi tani për pjesën e tretë të transmetimit shi shi shi je je je je je Nara, kjo është, është klasika ja. mos e, di, e mështë mështë mbron e mos e mbron klasiken askush nuk e mbron klasiken Altini Altini do mund dikmonte duke vënë kënga tani po. Altini nuk është <laughs> nuk që është përgatitur kështu ë gjithsesi okay yemi gabë tani për pjesën e tretë dhe dua që fillojmë me një listë me fitues ndërkohë që ju jeni bërë gati për shandetin mesë kam vënë unë do të kemi edhe pop cuisine në këtë e një cuisine seriozi gjithashtu shumë ah sa dush Mm -hmm. Mirë, pra po e nisim me këngën e ditës. Gënda mm -hmm. që sapo udhajë ishte kënga e ditës, është mm -hmm. Vera fiton një lule nga bota e luleve 140 i mbaron numri. Bravo, Bravo Vera. Vera. Ndërkohë për kuicin e fundit është rruga e Arbrit. Apo jo? Ja. Bravo. <sighs> rruga e Arbrit është saktësh projekti i parë që është ofruar nga Shqipëria, po këtë për përmendin mm -hmm, për për që të gjithë qitë, rruga e Arbrit është mondi që fiton dy bileta për në Cineplex. Pa, ka, ka mbritur, ka interes për, për transportin, e për mbritjen në, në detin adriatik dhe në meze, për mes një rrugë që vjenë qysh nga Azia, ka mbritur një një kufit dhe maqedon, njësë që mund të lithë pasaj për mes rrugës arbrit me breg detin. Po super. Sjellje maldrave, sepse është gogja me lirës të sa sjellje maldrave për mes anijeve, po fejni. Po. Njëse, okej. Atëre. Tjetër fitues nuk kemi për moment. Jo, kemi nevojë ta dëgjojmë edhe një herë tingullin. Do të dëgjosh edhe një herë patjetër. Pasimu kanthan që çfarë kanthanolta? Rrota e mausit. Jo, nuk është rrota e mausit. Shumë kanë shkruar. Rrota e mausit. Jo, bëj shikam. Jo, nuk është rrota e mausit. Pastaj më kanë thënë që është çirim patateje. Çirim patateje. Uh, Atëre. Yeah. Ja. Duhet sigur hapet diçka. Është kurdisja e orës. Jo, jo, më jam shaq, ja. Dërgim faksi. Jo. Mm mmm, ja. dërgim faksi. Jo. Ja. Kriko makina. Kriko makina, jo, po çfarë makine? Kriko. Vibjet jo, Kriko... makinë kauçuku. Pa pra. <laughs> 069 20 72 22 dërgoni mesazhet tuaja. Le themi që është një rrotullim që ndodh aty është një rrotullim që ndog, është një far kurdisje, po nuk është kurdisje. Ore. Në nuk është eksaktësisht kurdisje. Për të, po është një formë e saj. Disa që rrotullohet. Mos mos thoni pas sa që unë nga trova. Okej. Okay. Okej. Okay. Në rregull. Në rregull, kemi ndonjë çtjetër Holta? Ja. Jo. Për momentin? Jo. Ja. Kaq. Po. Mirë. Ë, uh, atëherë do të bëjmë isha një quiz tani me Uh, histori dhe geografi Kujdes, histori dhe geografi Avera Êshtë një vend e Europian I cili Ka një emër grek Që do me thën Një shtëpi Ndo shtë thamë për shkak se atje Nga që dhe vendisht i vogël Ka pasur dikur vetëm një temple Mhm <të> Një vend e Europian Emri të cilit Nga greqishtja Po ta përkëtejmë Do thot Një shtëpi Ndoshta përshkak dikur Në Antikitet Pra tje kishte vetëm një Tempul Vetëm një tempul Kujtes Kushti greqisht Një shtëpi Vend e Europian Vend i vogële Europian Një shtëpi 069 20 70 22 069 20 70 22 22 Okej? Okay. Okej. Okay. Këte e minë baspak në klubin e mëgjesit, anë një është Paolo Nutini që do të këndojë, ten, ten. to Tirana to listeners across Albania and the world the morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4 Mirëmëngjes <try> të gjithë miqësisë, miqësh dashuri, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi tu bashkë me Jerin, miqësi Jeri, me Altinin, miqësi Altin dhe me Lauren. Dhe me Mirëmëngjesolta. Mirëmëngjesolta. <laughs> oh, mirëmëngjes. Oh, Skemi. <laughs> Nuk jam këtu në fakt. Oh, let the dogs out. Po dukem që jam. Ëmë, sa pak shaka po bëja. Ej, Jon. Atëherë, jo. atëherë le të nisim me shakaja me karakter, lutem. Le të nisim edhe me pop cuisine. Edi <laughs> sot me miqdashur kemi shkuar tek Fialori, gjus shipe kemi ndaluar te Gërmar. Për godsinë. Për, të përkëdhelë. Edhe kemi zgjedhur katër fjalë nga cilat unë do t'lexoj përkufizimet dhe ju duhet më jepni se cilat janë fjalët bazuar në përkufizimet që dëgjoni. Kujdes. Dhe tani, për çdo shqiptar patriot, rilinda apo legalist, për shqiptarët e çdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burrat e nënave, vjen Atëherë, le të nisim bucicin për ditën e sotme, miq dashur nga Gjerma P siç ju thash. A, në fillim fare do të luaj me Jerin. Përshëndetje. Pastaj do shkojmë tek Altini. Good morning. Të më tutje tek Olta, ndërsa e ju përgjigjetua, mund t'i jepni në 069 20 70 222 069 20 70 222. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Gjithmonë me P. Kuidesa, Olta. Bazar i madh me malrat ndryshme që zgjat zakonisht disa dit P P Në kuptimin e dyt ka ekspozit e madhe mm -hmm. e tjere e tjere e tjere Dekord Bazar i madh me malrat ndryshme që zgjat zakonisht zjat disa dit Thot fjallori i gjusë Shqipe Pi e tja nëmër dë Pi e tja nëmër dë okay. Pi e tja nëmër dë Dësë këshëm dëmë pi e tja nëmër djë Pi e tja nëmër djë Pi e tja nëmër djë Atële, pronari Pronari I një pasurie I një fabrike Apo një sipermarjeje Pronari I një fabrike I një sipermarje Apo pasurje Sido mësmë lidhen me ata që shkojnë të punojnë aty. Ëh. Mm. Si quhet? Kujdes. Kjo kam përmendur në një fjalë e huazuar, por është një fjalë dorë. Është në fjalorin po. e gjuhës shqipe. Po. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Të rosia e punojësve. Kujdes, Olta. Të rosia ah. e punojësve, Olta, që kryejnë një veprimtari të njëjtë e të përbashkët në një institucion apo ndërmarrje. Ëh. Mm -hmm. Të rosia e punojësve që kryen një veprimtari të njajt e të përbashkot në një institucion apo ndërmarje Kjo përgjede dojt takoj oltës pak më vojnë këtu në klubin e mëgjesit mm. Dhe gaj që pyetja nëmër 4 Pyetja nëmër 4? Pyetja nëmër 4 Aparat i posatëshëm që shërben për të par nga nëndecja Aparat i posatëshëm që shërben për të par nga nëndecja Posatëshërishë pra për të par nga nëndecja Tut ule këtë. Ule këtë. Ndërkohë, faleminderit kaq mbaruam me Popkuisin. Pyetjet uh, u bën, përgjigjet duhen dërguar në 06920702220692070222. Miq, uh, ju mirpresin për uh, një fitore të bujshme 0692070222. Okej, okay, atëherë. Olta. Po. Në lidhje me Tingullin tonë miseriosa, kemi një fitues? Po, e kemi një. E kemi një, dhe kjo tingull një gjithdashur është Lëvizja e filmit të aparatit Fotografik pas i bën foto. Bravo! Wow, bravo. bravo. Ta gjetu teri. Ta një gjithë përnë foto digitali, e kështu që e kjo haruar, si është një. bërë si Tingulli haruar, por hmm. kjo është Ne e kemi shuahtur të sakt Teknikisht, dhe, e tamam, tamam është rotulimi i filmit Në një aparat Fotografik Një përdorimsh. Nga valla që ishin e kamera ishin veshur me karton, me lebra. Tani janë këtu. Kodaku. Eh, tani janë këtu. Kodaku i bën, e diun se çfar, por A uh, dhe kur ishim me mm, me film, ona mbajmë shumë mirë. Në rregull, atëherë Territ i mbaron numrin 764 dhe fiton një kontroll të plot nga Spitali Amerikan. Bravo. Mirë, shumë mirë. Ëm, um, dgjoni pak këtë. Ëm. Mm. Edhe kënga me teknologji. Tsarbandov thum Mesa duket jeri ka vazhdimsi. Okej. Okay. Tsarbandov thum. Zero 07022206792070222 dalloni kte tingo. na nga njerëse ose saqet nuk mbarova punë. Shum mbarove punë jolta. Ej! Tashis be? <laughs> <laughs> Bravo ti. Sa so jam të lumtur. Është ke probleme la ta vëmë edhe një herë? Jo, pa problem. Ja, ta vëmë për ty. 0679203022. Dgjoni më në momentin këtë tingull çfarë është duke ndodhur? Një që një fundin, një që një fundin me kujtes Më të ndimoj Oke okay. ja, Më baroj, baroj. The script diën të një me superheroes Ju përshëndesim nga Radio Club FM në 100.4 Mishdashur Jeni me blendinjerin Aktini Nenjës. me holte me dhe lorin Zom gjes me ju nga 7.90 Hello to my kids. Ndërkë vendim çesëm një dashuri, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Ëvravedh. Ço bravedh brave mi? Alti ne Alti ne. Alti ne bravedh. Okej, okay, mirë në rregull. Atëherë, dgjoni pak këtu. Mm. Pyetja nr. 1 në Pop Quiz ishte: Pazar i madh me mallra të ndryshme, që zgjat zakonisht disa ditë. Pana panaier. Panaier është panaier. Panaier. Ting ting ting ting ting ting ting <laughs> ting. Pyetja nr. 2 është për Thyltin, kujdes. Mm. Pronari i një pasurie. I një fabrike apo si për marjeje, sidomos në lidhje me ata që punojnë aty? Padroni Padroni Beallon. Padroni I padrone <laughs> Ky është një tingullu padroni, një që daqë që ne kemë registruar vetë Ja dhe, ja dhe pyrite nëmër tre Për Olten, Olta Pa Tërësia A ka mundësi njërë, me ato gajimi që aty vetëm duke shkruaj tërë kjo Qa shkruajnë që shkruajnë që që që shkruajnë, që, që, që shkruajnë, që që që për shkruajnë, aman Mësaj <laughs> Jo, po ja, po njëri dëratë, i duratë me katër zgjese, okay. Mirë, atëherë. Të lash <laughs> të bëj punën time. Teresia e punon një zven që kryen një veprimtari të njëjtë të përbashkët në një institucion apo ndërmarrje. Të, <laughs> të gjith janë pronar. Ëh, personel. Personel, personel. Bravo. Pyetja nr. 4, quattro. 4. Four. 4. Sif. Ma thuaj. <laughs> <laughs> tësëra, tësëra i thonë. Tësëra më duket. 5 7 ah, uh, 3 ashtu e pra 1 2 3 4 4 4 okay mirë përim dhe 7 3 4 4 4 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 4 Aparati po santa, shumë që shërben për të parë nga nëndecja Periscope Periscope, bravo Bravo, jeri alësishu Periscope i ri lartë E duhet ullur dhe nivelli syve Pasa që të qikoj ullë është një film ma dje shumë bukur që që që qëtë Periscope Down është komedi Eltirin falim derit për muzike Atër fitu e së është Ergjysi 7-3-5 i mërën uri fituar në kontrolë dhe në plot nga spitali amerika Bravo Igodë, gjogë. Igodë Popi për sot miqdashur Pop Quiz. Sa mbaroj këto krimin e mëjesit. Mirë, ëm um, un kam gati edhe sa e njohim kolegun apo kolegen. Gandaltin. Jeni gati? Gati. Gati. Na thërë. Kemi tre letra. Njëra nga këto ka njom, ka njom po, anëra. A saj apo aty qi bie njova, do të jetë viktima e lojës pa e njohur farsën, cila është Oke, okay. faleminderit. Çfar? Nuk për e hapa koma Po shpresoj për... t'i bjerë njërës nga ju bajza Apo t'a hapa njerë Shaj që nuk i tjerë <laughs> Se ishte edhe një pjojtje si men si kletë Për herë të par nuk mu bje mua Wow, ishalës për një Un është për toga Për herë të disa të disa të nuk <laughs> nuk mu bje as mua Olëta, olëta Ej, paske pasur e, Kër do t'i bëjsh glopur në shoku dhe shikon, bje vetë mm. Bravo, mirë, okej okay. O I garona ime jo një pikë të zerë nyolla Alta. Era nyolla me ra pika. Hajde. E bëm ganti? Zvendos Alta. Ah. Alta do të largohet në këto momente. Alta do të dëgjoj muzikë me dashur ndërkohë loja është e till. Un kam tre pyetje. Ato tre pyetje janë për Alta, por fillimisht do t i bëjmë në mënyrë që tu përgjigjesh këtyre pyetjeve, urdhro uh, Labustila Altin. Edhe një moat, lutem. Altini dhe Jeri do të përgjigjen atyre? Oke. Okay. Keni letra? I keni gjithë këtu okay, në rregull. Të Atëherë, këta të dy do të përqijen, edhe më vonë, mbasi këngë, do të ballafaqohemi me Olta për të parë nëse Altini dhe Jeri kanë dhënë përgjigjet e sakta apo kanë bërë përgjigjet gabuara. Dakt. Mm -hmm. okay, Dakt? Në këtë mënyrë no? do të kuptojmë se sa e njohin ata kolegu, ndërkohë ju që ndajoni mund të merrni pjesë sepse i parin që do të ketë tre përgjigje identike me ato që do t'japi Olta ka përfituar një dhuratë. Nëse keni përgjigje identike me ato që Olta do t'japi rreth 7 tak, minuta më vonë, do të keni uh, edhe një dhurat. Atere, pyjtja nëmër një për olëtën. Olëta, do të preferoje të njësi e një romantës, një lidi romantike, mm. publike, me një djalë, më shatarin tëndë, që duket si 14 vjeç, apo me një djalë që në gjanë si 54 vjeç. Sëpse ka dhjem që të regojnë Tam, më të shumë, ka që të regojnë të rinjë. Kështu që, Dos preferoj të kishe një romantik, jeri mendoj se si për veten doshta. Mm -hmm. Me një moshatarin ton, por që duket 14 vjeçar. Është në çësë një, një, e di, uh, mund të jetë, mund ditë se djalë shumë i lezetshëm, shumë i mirë, por ka të rrijon, domethënë mm -hmm. baby face, apo me një djal tjetër, që është po moshatar më ti, por që duket si 54 vjeçar. Çfarë do të zgjithë Olta? Çfarë do të zgjithë Olta? Djalëshin që duket i vogël apo djalëshin që duket i madh. Mhm. Mm Okay. Kjo është pira numër 1. Iku këtë. Pyetja numër 2 për oltën. Olta. Do zgjidhje që tani e tutje, të lëvizësh vetëm me sprint. Mhm. Mm vetëm sprint. Mhm. Mm në çdo një, të shkojmë në banjë, sprint. Sh vrap. E udon del një xhiro nga liçeni sprint. Shkon në dasëm, sprint. Kudo sprint, vetëm vrap, vetëm vrap, vetëm vrap, apo shvetëm, të lëvizësh vetëm duke tërhequr këmbë zvarr. A, sa më. A do të nicehet të dohet i mërzitshëm, për atë që është sprinti. Mund dhe dhe mba, në në në në form, të amdëme, më presisë për njerëzit <laughs> e tjerë. Mban trupin në formë. E mban trupin në formë, po edhe këtu ti lësh namë, do të kaluar nëpër blog për ditë sku. E marr në zë për të çmendur. Më e pi leter, lutem. Patjetër. Atëre, Olga, do të vendosësh këtë. Lvizësh vetëm në sprint tani e tutje, vetëm sprint. Kudo që shkon, çfarë lloj arsye, cila do orë ditës apo e natës, apo të trenjesh këmbë të svar, bashdimisht e gjithmonë. Opsioni tjetër. Mm -hmm. Kjo është dilema dhe dilema e trend për Olden është kjo. Volta. Do të zgjidhet ta kishe mbi emrin. Mm -hmm. Po themi nëse perdón Volta e ka atë që e ka tani, a. Reka. Por e zëm se do ishte në një alternativë, do, do, do të martohen me dikak, nuk e di se çfarë. Do të zgjidhet ta kishe mbi emrin Bidea. Apo. Ka e, ka njerëz me mbiemrin Bidea. Vërtet? Para se shpjegoj Bidea. Po a. sigurisht. Se ta në okay. qëllon që... Qe... Ajo vjen nga fringishtja, për... Ka... Roland Bidea, përshompo... Okej... Okay. Mm -hmm. A, përta kështën bëhem një Lava Mani... Ollëta Lava Mani... Ollëta Bidea... Lëtë zonë në... Karë... Dhe qështë... Përshëndetje, ollëta Lava Mani... Si e... Apo, Olta Bideja Zgjidni ta shi Si Kalo do të përgjit qëtë Olta? Ajo është me jo në fundë bideja. <laughs> bideja Bideja, Bideja Olta Bideja, bideja. bideja. bideja. bideja. 069 27 22 22 069 27 22 22 Për juve që nga të gjoni Atër e përstërisë shumë okay. shpej pjytit Në pjytin e par kemi Një romans me një djalë që nxanë 14 vjeq Apo me një djalë që nxanë 54 vjeq Cilë ndo të zgjidhja Pasaj Pjytit e dutë Të shkosh kudo vetëm duke bër vrapt shpejt, vetëm e sprint apo duke tërhequr këmbët të zvar, kudo, gjithmonë, uh -huh. në çfarë do lloj rrethane. Imagjinojmë për shembull, Olta do të shkojnë në kinema. Olta në vrap. Olta e ftuar në panajër. Vrap nëpër panajër. Me pyetja, pyetja e tretë është, ta kishe mbi emrin ideja apo lavamani. Zero okay. dhe senan 2722 shkojmë tek muzika, One Republic. Kurt kthehemi mbas këngës, do të pyesim oltën se çfarë do të preferonte vërtet. Në mi ballëhacione sigojmë se kush e njeh më mirë kolegen, ai kush fiton nga ju. de Oltan. Ahte. Atëre. Po. Tani do të bëjmë edhe ballafaqimin me, me Oltan miqdashur për të parë se mm. sa e njohin kolegën e tyre Oltën Altini dhe Jeri. Dakor, kemi po, po. gati. Pide në mënyrë për ti Oltan, të nisje do të zhvillie një romantik publikë sigurisht ku njerëzit do të shikojnë në kafe, në rrugë, kudo edhe ti e di që njerëzit flasin. Po, po, po. Me një djalmoshatarin tënd. Po, më fal, duhet të përshëndes një grua që takova dje te noteri. Pasi na ndiste çdo mëngjes. Me përshëndesin dhe me, po, okay, mm -hmm. vazh... nga ato do më shojtë Më të vazhëndim programin, oke, okay, dakor A tere, me njit djallë, me njit djallë, moshatarin tënë që në gjanë sigur është 14 vjeç Ka këta natyri në rinore Po, e së cunak, cunak. Mm -hmm. po, A manus. po, a po, me njit djallë, po moshatarin tënë që në gjanë sigur është 54 vjeç kaktë natyrorë, kaktë natyrorë buhorore. Vjeshtak, vjeshtak, si qenë. E kuptoj, i vuajtur, si qenë. I mua domoshta ka bër shumë alkol, a kujtohu se çfarë. Nuk ka dëgësuar, nuk ka poshuar në dhëmba ti ka, ka shkuluar të tëra. Po të dy janë hamshor këta. A kanë këto pjesë rreth 110, gjithsesi. Po dhe më të vogël. A di fol për veten tënde ti? Mos e mendosh rë. Po. Me këtë që ngjan i ri kshu i, me i, i pasha, me pa. M'm, m'm me këtë që ngjan i ri dhe i pa, është me 14 vjeçarin. 14 vjeçarin po. Djete, djete, po ai është 30. Ai është 30, i pa. Duhet të duhet të 14. Duhet sikur ti. Duhet sikur pedofile. Olla do duhet si tamam. Po jo, unë ngjaj si 15, kështu më thonë. Olla nuk duket e madhe, kështu që. Kush e gënjen këtu? Mirë, dakor, okay. Ty dur me blushi, kam thonë. Ty dur me blushin. Dakor, dënje, ordem. Bravo, ieri është. Ke më nduar si për veten. Polta, është drejt. Jeridihet. Dëgoj që një romantc me një që duket si 14 ka dëmtuar. Bravo, bravo. Eral tinit po i jishur sipër vetë. Ai tinit do të ndonë një goz që duket si 14. A derë, pyetja numër 2 për ti, Alta. Po. Do të zgjidhe që të gjitha lëvizjet. Tashhetutje. Mm -hmm. Ti bëje me vrap të shpejt, me sprint. Kudo? Oh. Kudo pa imagjinoj në zhdon, në çdo gjë. Në çdo që, mm -hmm. që shkon mbar me vrap kthehesh në shtëpi natën me vrap, po, kalon mes përmes bukut <laughs> tani me vrap për të siguruar, e kupton? Kudo. Çdo gjë me vrap. Për të gjer bukën me vrap? Ah po, duhet të rishkur këmbët të svarr, kudo. Tanë në tipin tim, a është kjo e para? Që është të vërteta Për minë që është është është në tipin të nëkejtë parë Do dukesh i që më darake, këtë frikë kam për të të Asë së bëndjen farë është të shkarocën e gocës për shumë më nga lisheni kështu Viii Me vrapë Ajo shumëma Da më idiotër, që për gotsën, farën, okay, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Prydja e fundit për t'u olda është kjo Do s'gjirje ta kishe në ndani Bi emrin Bideja Kujdes, olda <laughs> bideja. Ja, Olda e, bit... po Bideja E kupto vepse po qeshe unë? Olda Bideja A po, olda Lavamani Olda Lavamani Kujdes, me ndohu, me ndhe je për që gjithën të ndhe Olda Bideja, a po, olda Lavamani, kus do do e t'ishe? Cila, olda do e t'ishe? Vete më këto dy zjedhje ke Olsha, kështu shka Në fakt kam par në shumë shtëpi që Bideja më ngonë Më ndër ule në bitu Më ndër ule në bitu Më ndër ule në bitu Pa Ol të Levamani, si këshkojnë më shumë okay, okay, Ol okay. le sh të Levamani, ok, dëkord, Ol të Levamani, le cikonjë të sot Ol të Levamani! Ol të Levamani! Ol të Bideja! A, al të jenë, al të jenë Në kishe më shumë sukses në të komptar me videja, po gjithës... Jo. Mirë, valim ideje që, të po, që kemë të kushka fituar më pak më vonë këtu në klubin e mqesit, do të balafashojmë mm -hmm. përgjie të uaj e Meta mm -hmm. Olzës, tani ndjekim këtë këngë është Sia që këndonë, Smile, versioni i videos është nga Olzi Beqi, gjëruar këtu mm -hmm. tira, në tiran, mes të tjera që edhe në studion tonë në klubin e mqesit.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 Ora janë 9:48 minuta, jeni me klubin e mëxhesit në KlubeFem 104 dhe në ekranin e KlapTV. Yes, yes, dhe yes. dua t'ju rregoj pak për SinaBon, sepse duke qenë se është muaji i dhuratave, SinaBon ka dhurata për ju, nëse ju blini do dëshironi mësi e kë fjalën ti. Po përveç se onësi ka surprizat e tjera. Po verse me rim aty. Nëse blen nën SinaBon Blendy 1 e merr automatikisht falas, ndërkohë oh, do të hapet yeah. dyqani i ri përveç atij që është në rrugën e Kavajës do të jetë dhe këtu të ksheshi Wilson në tiranën e re, dhe dyta është që Sinabon mund t'ju pa isi me kartën e klientit dhe më pas ju informojni për uh, ofertat e tjera që këtë dushan ju ofronë. Kujtës më një qëdashur Sinaboni është të ksheshi Wilson, uh, në qëse ke Wilsonin për para, <laughs> për balë është uh, <laughs> situash nga fasha e, e djath mbrava e zotërisë. Në krauj diafti e zotrisë. A është ku fillon rruga uh, apo është vimi rrugës uh, Sami Frashi? Sami Frashit. Përballë uh, nuk e di, sa tu s'kam asnjë gjë përballë. Po fillimi mund të ke fillimi rrugës Sami Frashi, le themi kështu. Ku shkon për nga Petronini? Mund të kërbinda në krajt diaft. Ëh, dhe mm -hmm. uh, duket meqenëse ajo fjalën sepse ka ato i kanë parë që shenjat të dallojnë edhe nga nga Shelley Wilson. Falëqollai mirë. Ëh, atëherë kemi bërthe një pyetje tjetër miqdashur që ishte nga gjeografia, nga Greqishtja e Lashtë. Në këtë vendi, European, do të thonste një shtëpi, ndoshta, sepse ky vend i vogël kishte vetëm një tempull, nga Greqishtja e Lashtë ku, ne e dimë për shkakun që i themi mono edhe stereo, 1 dhe 2. Atëherë mono Mo-na-ko Mo-na-ko Kus e ka gjithër? E ka gjithër Elvi, një shtatë duim baro Numërit, dy pileta për nësineple Një vend e Europian pra Një shtet e Europian Që merë emrin nga Grishish e Ljash Që do të është e një shtëpi uh, Mo-na-ko Mo-na-ko Ok, në regull, falimin Në regull, ju lotam Atere Leti javim tani edhe fitu Si për shumë dhe në lidhje me lojene oltës Kus fiton? A, është Jonida Kus 4 të etë njoj mbaro numëri fiton një lullën nga bota e lullëve Bravo, Jonida I lumë të Jonidës Ndërkot të gjetur të më ka të ka thërënë që ti do ta të dojtë të kishtë të emlin oltë e levamani Po po <laughs> E kush nuk do ta të dojtë të të kishtë të emlin oltë e levamani Êshtë um, ti pastor um, Tjetër, pa, pa. po, po, po, tjetër, është i pastor Jo që të mund I një po Ka njërës që e përdojnë levamani shumë kesh E kesh pë Shkojmë më shumë نديرë kësha që nuk i takojnë fare, kështu që Ë e vërtet. E dëgjoj. Ëm um, më <tistim> mirë se si bideja është. Ky dingulli që dëgjojmë këtu, miç dashur. Çfarë thon se është, Holta? Dina e filmit 35 mm. Ësht projektori pra <tistim> që rrotullon një bobinë 35 mm të filmit. Bravo atij që ka gjetur se ka emrin. Ka gjetur Denisin dhe fiton një kurs fotografie në Art Center Tirana. Të lutem Denis. Dëgo Denisi fiton një kurs fotografie, mund të jetë shumë profesor fotografie. E po tani. Pedagog. Më të adhuroj ti. Pedagog të artet. <laughs> <laughs> Derisa jiti, ai dalloi, ai dalloi bobinën që në nisje, dëgjoj. Okej. Okay. Bravo, bravo. Mirë, ehm um, të tjerë? Të gjithë të tjerë nuk jo. kemi, kemi zonë jo. të gjithë. Jo. I mbyllum. I dam, i dam. Edhem. Okej. Okay. Mirë. Do na tregosh për këtë ishullin se s'do të mbes fiksim. Tah, tani më ke sot ke pyetur se cilat yes, yes, yes. <laughs> do të ishte dhuratë, <laughs> dhuratë dhuratë. Oh, jeni, jeni. Do punos gulohet domethën. Më dëstro. O, fulohet yeri. Bëhet fjalë për një ishull shumë të veçantë, është 45 minuta në veri të Montrealit, është një ishull në formë zemre. Naj, no, sa i bu. Ka dalë në shitje ka vetëm një stok. Okej. Ay, qué rico. Mm. Ka dalë në shitje tani Blendi, kushton 2 milionë euro. Gjëra të vogla. Oheri, po se ai ai i shoi në, ish, në mysliçeni apo lumit diku aty. Është liçen, mm. liçeni Açigan. Açigan. Po, kështu quhet dhe ka një shtëpi prej druri që -gan, është shumë e bukur oblendi, sa mua më ka ngelur fiksin. Kishte edhe një shtëpi druri. Po vetëm një shtëpi ka, nuk ka banor të tjerë, por është një ishtë vërtet vërtet i veçantë. So, kështu që unë e gjetë atë dhuratën. E në të rotë pas taj E nëse falës janë u lëtën të faktën Cilën të ndratë Andratë Ishtë o dika si përfaqe Tani po lëtë informacijëve më të nëtejshme 2 hektare gjysëm ka dhe këtë shtëpine vogëll dhe një varkë lundrimi Gjithashton Asa i gje bukur qënë ka kërë i shumë Lëtini, jo me të të belë si do qajt ashtet Se, i qanë kolajt i jeri? Ja, ja, unë e kam verifikuar shumë nuk qaj kolajt I jeri i q Ok. Ora, çfarë do të dijmë një gjë për ta mbytur? Ja, këtë që vetëm. Jo, jo, jo, do të dëgjojmë ndonjë gjë të veçantë. Ndonjë gjë që shumë më më trendy. Më jo trendy, jo, në, për, e kundërta e trendit ai ishte çfarë po mendoja unë. T'ia vëm mandë mesazhin Rudit. Po me ç'është dhe me grip Rudit. E marrimën. Smordha Rudit? O smordha Rudit, a të shkuar. Ç'është speciale? Mirë, a dijem këta? zyrtare. Kjo është zyrtare miqdashur është a message to you Rudinga the specials që dëgjojmë tani në klubin e mjeshtut. Ja ne, mirupafshim, kalofshim mirë e bukur. Do ta javojmë sërish nesër në klubi Fem në 104. Bleni një jardini oltave Lori. Juroj një ditë të mbar. Ciao. these stones it keeps my veins hot the fire's burning